краще з тайною вон ту пропасть сунутися, ніж про неї перед кимось, хоч би і словом зрадитися. Не хотіла, не могла. І такий був красний і пишний, почала знову Мавра, навертаючи до своєї минушини, як сам місяць на небі. Пан був, от що, ростом високий, Голося темне, очі голубі, як небо, Пишні та щирі, господи, які вже щирі, Вус, як шовк, гай-гай! «Мавро!» Крикнула нараз дівчина, Мов, з другого світу вернула. «Мавро!» І тут же змовкла. Мавра повела цікаво очима за дівчиною, одначе Тетяна мовчала. Була лише бліда, очі блистіли, як дві чорні зорі, широко а червоні маки коло лиця дрижали злегка. А он твій половик, обізвалася стара і указала на хижуна, що справді, припочивши на хвилинку на якійсь вершині, Зіймався саме вгору і полетів. «Він з там тої сторони», – відказ якось розсіна та задумала Тетяна, і встає поволі. «З там сторони. Я вже піду, Мавра, – каже дівчина. Сонце зайшло. Поки додому зайду, потемніє. Іди і приходь до Маври. Просить стара і зіймається із собі на ноги, щоб провести дівчину хоч кілька кроків». А другим разом, додає, розкажи вже ти, що і будь твоє краще від мого. Тетяна не відповіла. Мов та сполохана серна метнулася з чудним тужливим смутком душі через ліс скорше і скорше в долину, аж опинилася дома. Настала дальша неділя, і Тетяна йде знову лісом, як звичайно, поступивши на часок до Маври. Розлучившися з матері, щоб і собі сам разом зайшла до старої в спровунках, Тетяна пішла стежкою сама далі. Однак, не подибавши на ній нікого, полізла на чебаницю і пінилася, аж недалеко білого каменя Велита. Припочивши там добре, розглядалася звідти по селах в долині і от починає звільна з чебаниці спускатися. Сходячи отак вниз, зоглянула нараз на сільській дорозі, якою ніс колись старий андраноті білого внука, і яка вела в село Третівку та тяглася і попри чебаницю з білою стежкою їстця, у яким пізнала на перший погляд Гриця з угорської границі то чи лише її очі доглянули його. Гриць так само забачив молодим острим оком своїм дівочу постать, як спускалася живо легким кроком горою вниз. Він пустив коня і летів, мов орел. О, вона добре пізнає його, але боїться з ним здибатися. Хотіла б, але боїться чогось. Квапиться злізти згори, збігти додолу до матері, але відчуває, що запізно. Він уже впізнав її своїм бистрим оком. Погнав коня щосили, і отже на білій стерсті. В долині вище стежки прив'язав коня до деревини, а сам спішить вгору до неї. Що й робити? «Збігати ще більше вниз?» – питає її серце. «Сховатися в лісі?» – не вспіє. Зрештою, ліс аж трохи нижче зачинається. А вона саме на леваді, де лиш недавно скошено сіно, і він вже бачить її, і він квапиться. І до того гадав би, що вона його боїться. А вона не те, що поправді його боялася, Лиш так прикрої чомусь перед ним. Вона ж нікого не боїться. Так вона казала йому. А що раз казала, не буде перемінювати.